Det här är andra delen av Aftonkastens avsnitt Doris. Sommaren 2010 insjuknar Jon och Fidas ettåriga dotter Doris i en svår bakteriinfektion. Hon flygs i helikopter till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Där stannar hennes hjärta. Läkarna placerar Doris i en ECMO, en konstgjord lunga och säger att det nu är minut för minut. Okej. Okay. Vi har fått ner en ECMO det har gått bra, läget är stabilt nu ser vi ett litet ljus i en mycket, mycket mörk tunnel typ om att han sa och sen typ gick han mm. Hur upplevde ni den här informationen? Var det så att, men gud vad gör ni? Vi måste säga mer eller rätt var det det ni kunde ja, notera? Det var det. helt magiskt men jag, tror jag, jag, precis, jag kände att man vill inte, man klarar jag, det är kanske olika, men jag, jag jag ställde väldigt lite frågor jag bara, jag sa, mm. mm, för att man liksom, jag, vet inte, man har, jag hanterar man har så sparsamt med liksom då kom någon annan Jag tror att han kanske kom tillbaka Som vi hade haft under dagen Eller någon i alla fall Som sa att vi skulle gå in och titta på henne Eller hälsa på henne på mm. Ekmo Och då sa han också Att ja, men hon kommer se annorlunda ut Och var, svullen, och då var ju. Ja. Och då, då fick vi gå in där henne i henne Och Ekmo var, var så fantastiskt Ekmo. Det var så mm. litet rum Det låg i massor med barn så här, Ganska nyfödda också Det låg väl en fem barn där tror jag Varierade liksom. Alla mm. ja, i, i Ekmo Ja precis Uh, och då är man ju i princip att man uh, vid uh, kroppspulsåren är det här, va? eller halspulsåren här, mm, mm, i halsen mm. så stoppar man in en slang där och sen en ner vid ljumskarna just mm, det, men det. Ja, det är kroppspulsåren jag, som går i uh, benet där. så man har så, två slangar då i varje och så pumpas blodet runt där så det var ju egentligen bara och sen hade du ju massor med mer, hon hade ju slangar överallt liksom. mm. Hela, ja, det var ju fullt liksom. och sen bara hur mycket maskiner som häls runt omkring sig så fick vi gå in och titta på henne. Och då var hon så här, jättesvullen. Hon hade aldrig inte kunnat öppna ögonen om hon hade... Liksom. För att det var så mycket vätska. Liksom. Mm. Mm. Och då kommer jag ihåg att när, vi var där, när han hade kommit, var i den här kirurgen där. När hon sa att vi skulle få hälsa på henne Så kommer jag ihåg att jag tänkte så här. Nu har vi varit med om det värsta. Nu blir det inte värre. Nu går vi bara framåt. Mm. Tänkte jag. Verkligen så här. För men jag tror man måste det. Annars kan man inte... Kan man inte leva liksom. Men man kan oroa sig för allt jämt liksom. Det är en extrem situation. Tror man blir helt... Så jag, jag vet att jag verkligen var så här, Nu tar Vi tar den här tåten nu. Nu bara, vi kör på det här liksom. Mm. Ja men så låg där och var helt underbar. Hon jag kände så. Här, jag vet inte, jag tror att det som tacksamhet i... Jag kände verkligen bostad att mitt hjärta var... Det var så fruktansvärt stort. Jag blev andlig där. Och jag bara kände att jag ska göra så mycket gott. Jag ska... Ja, det var bara, hon lever, hon lever. helt otroligt helt otroligt det var liksom, det är stort att få barnen liksom mm. det här är liksom det här är oändligt det är gott att men eh, i det läget så var hon fortfarande i ja. ett väldigt svävande tillstånd ja, verkligen. hur lång hur gick det vidare sen hur var det här det värsta var det värsta över ja alltså med så här, med livs för sen nästa dag för då gick vi, fick vi gå till den här familjevåningen Och då gick vi på la oss. Klockan kanske var åtta då Och då som, vi somnade Men vi, vi var helt slut Vi gick och oss. Och så hade det massor med Min pappa hade kommit Och min kompis Silla hade kommit och Det var massor med folk som hade mm. kommit upp Alla bara hjälpte till och gjorde massa grejer Så då gick vi och oss Och sen nästa dag fick vi träffa Det här teamet då på På ECMO Och då var ju vi Jag vet inte, det var 20 person som träffade dem där Då hade det massor med kompisar och familj Och sådär och då berättade hon mig lite mer ingående att det var ek, att det var meningokock. Och att den här Ekmon bar hennes liv då. Ja, men det var ju lite som att om man känslomässigt ska beskriva den grejen så var det ju... Om, om vi kvällen innan, eller på dagen innan redan egentligen, men det var ju som världens längsta dag, men jag hade fått reda på att ah, okej, okay, det värsta är över. Mm. Eh, alltså, vi somnar ju ändå med gott mod i den meningen att... Ah, men, vi kunde hoppas på att hon inte skulle dö. Ja. Vilket, var, vilket var en sån framgång ja. utifrån det som ja. hade hänt under dagen, ja. som inte går att jämföra med någonting annat egentligen. Ja. Men dagen efter så var det som att det började om lite liksom, ja. och så såhär, okej okay, det finns nya bekymmer och nya rädslor ja. och nya saker att ja. hoppas på. Just det, hon kunde ju varit sa död liksom. Precis. Mm. Så hon ju också. Men... Men det kom upp då dagen efter mm. Mm. Det kan ju vara att hon har ett hjärtstillestånd då i Under en halvtimme Det är ju inte särskilt bra för liksom, hjärnan då, så här. Det är inte så att hjärtat inte har slagit någonting Under nej. en halvtimme men... Nej precis Det slog, det här... hon, hon, det slog lite grann vid, Hade hon ju mm. hållit igång hjärtat själv Och så hade ju de hållit igång det liksom. mm. ja. men, men då sa jag att det kan, det kan ju vara så att, att Ja man får stänga av maskinen liksom. Det finns inget då. Att... Men redan på kväll. Så började, dag, två. dag två. precis. Så började hon ju röra båda sina händer, armar. Och lyssnade på sitt namn. Och då var hon vaken. Nej. Mm. Alltså hon var ju nedsövd. Alltså med, med, hon hade ju jättemycket med medicin. och allt. Fortfarande kvar i ECMO. Ja, det låg hon ju fem dagar. Men ner, alltså man söver ner. Och man kan inte, som vuxen kan man ju ligga och vara vaken i en ECMO. Mm. Att varken hjärtat slår eller man andas inte. Men man kan vara vaken liksom. Men, men ett litet barn går och, och, och mm. det så var så himla sjuk så man måste måste vara tvungen att vara liksom. mm. Ja och förutom det så var det också så för att eh, man eh, vill spara på eh, kroppen och, mm. och hjärnan och allting så var hon ju nerkyld. Ja, just det. Så att hon låg i eh, tror jag 32 just, grader. Så att hon var när man kände på den, så kändes hon ju så här iskall liksom mm. för att vara var människa. Det var jätte... mm. Och Så helt still liksom. Ja. An ingenting, annars inte liksom. Nej, alltså bara ja. se en kropp som inte andas. För mm. det gör man ju inte, Nej. för att det är en maskin som syr sig ja. för blodet. Ja. Som säger... Bip, liksom. pip. bip. Ja. Men jag, jag, jag, jag vet att vardagen ja. efter att hon redan... Vet att man rör både, båda armarna. Jättegott tecken. Då är man inte skador. Det var det, Ja, det var... Det, det var det. Hon rörde väl. Det var väl... Bara detaljer av. Ja, eller? Hon kanske gjorde så här, men att man ah. att man gör så de här rörbåda, då är det då ringa större skador i någon av. Okej, okay, det kunde man utläsa redan då, då alltså, ja. att det var... Och sen, jag tror att det var på kvällen när han palle en eh, som jobbar på Ekmo då också, då gjorde en sån här skiktvöntgen av hennes huvud. Och då skulle vi liksom på kvällen då skulle vi få svar på detta hur, hur allvarliga ja. hjärnskador kan ha någon eventuellt. Mm. Men han hade redan sagt, hintat lite där Jag, jag kommer att jag var Jag är väldigt positiv, mm. är väldigt positiv efter med, Mitt barn jag blev liksom. mm. Hon är järn som mm. gör ingenting Det blev bara ett öga kvar Det gör ingenting, vi mm. tar det Det är läget var man tacksam för Ja, men det, eller var, ja. jag var där, i alla fall Så som jag minns det Nej, men att, att då, Jag vet inte, vi var där nere Skulle få titta på det, var man alltså lite nervös Man skulle gå ner där till Biba, såhär, bläckmå Men då var det ju ingenting. Det var ju några pyttesmå infarkter var det. Som han sa så såhär, det här behöver inte ni. Det var infarkter, det hade inte jag någon aning om innan jag fick blödlingar. se det här. Precis. Mm. Och små, helt enkelt döda områden på grund av blöd blödningar i mm. hjärnan. <clears throat> ja, visst? Mm. Som hon fortfarande har. Mm. Alltså, det är några områden i hennes hjärna som inte är aktiva helt enkelt. Men eh, Det kommer som... inte ge några konsekvenser Nej. Hennes nej, inte som vi kan se i alla fall. Liksom, I och med att hon är så, var så liten också. Mm. Så sa jag henne, ni, ni kommer inte märka detta. För det, det är alltså de här cellerna, eller vad heter det? Inte celler, men... De precis. Här. De hittar ju nya vägar. Ja, just det, De bygger runt dem. Liksom. Precis. Det ju exempel på barn som har... Man har förlorat, bokstavligt talat, halva hjärnan. Och ändå kan fungera precis som vanligt. mm. mm. När kom det till, till det skedet när det talades om hennes lämmar och sådär? Ska ska det ska? rätt så lång tid, upplever jag det som. Mm. Jag minns inte att vi ens reflekterade över det. Mm. Uh. Nej, inte, inte först. Det var först på, på intensiven. För hon låg i Ekmo i fem dagar. Och sen så fick hon lämna Ekmo För då, då efter, efter tre dagar började hennes hjärta slå själv. För kroppen återhämtar ju sig och relativt snabbt om man är liten också. Mm. Så det som Ekmo gjorde då att han så här upprätthöll hennes liv så att hon kunde liksom återhämta sig. Så och så var vi... borta. För det ja, mm. Fast det är också så här att bakterierna är borta men när man har varit så här sjuk som hon var då och allting slås ut så är man otroligt känslig för alltså, andra infektioner. Ja. Är, ja. Det är, så här, är, man, är man sjuk så blir man lät, lätt sjuk av annat. Alltså, ja. Att vara sjuk innebär att man alltid blir sjuk. Liksom. Men, eh... Så hon flyttade sig till fem dagar från ekmo till barnintensiva. Ja. Mm. Och där? Ja men typ där började det ju lite eh, jag, jag, jag har något sådär, jag misstänkte det. Alltså man såg ju på hennes ben att mm. det här och sen var det visst, vi som träffade något och med sådana här plastikkirurger som, som sa, ja äh, men det här blir väl att man skulle bara få ta bort hud och hålla på så här, men han den där läkaren som är så här, som mm. buddhist hälsning. Han, han var inte så hätte. Han. Ja, var han var ju bra? Jo, han var bra. Men jag men, jag tror att han så här såg tidigt att det här kommer bli amputation, liksom. okay. mm. ja, för Men det finns ju bilder på det från att man såg att hennes ben var mörkt och nästan svarta. Ja, svarta. Alltså, De var svarta ja. som precis så som när man är köld svärzen. Ja. Det var som en trygghet på något sätt. Hon hamnade på ECMO och räddade hennes liv Så när hon lämnade ECMO så tyckte jag att det var lite jobbigt mm. och så, mm. Men du kommer det till kom ett otrygg värld här liksom. Så på, på eh, in, När hon var tillbaka på Barnintensiven där Då hade jag ju sån här svåra Ångestattacker tre mm. gånger att, Jag fick säga att, att hon Skulle dö liksom såhär, den här. Eh, Hon hade lite Feber och liksom jag menar, Man är ju inte frisk om man ligger på intensiven liksom. Man kan ju inte ens andas själv liksom men det var så här, ja, men man följde ju henne du, också. Du jag fick ju gå ner själv. Ja, några, några gånger. Ja. ja men klar, var jag klarade av jag var så rädd för att jag skulle komma in och så skulle någon stå och typ ja men det var så här skräck. Katastrofen liksom. Under hela den här tiden var det faktiskt så att alltså man kan tro att man är vid barnets säng hela tiden. Mm, verkligen inte? Äh, nej, inte alls. Nej. Alltså, vi var jättemycket uppe på familjeavdelningen. Mm, slog... Ja, men vi, barn, vi var ju på när Daniel tog och andra och Paul var det väl också. De mm, det var det på lördag. Ja. Äh... Alltså tidigt, då möttes vi och så gick vi ut och drack öl jag var inte med dem än jag, jag satt i mitt barns säng mm. alltså, jättemycket den här tiden så, så, så var det så här att man, vi, vi inte var hos Doris hela tiden eh, och det var ingen som ens trodde att vi skulle vara det, det, det gick inte Nej, Det, det, låter det var rimligt. verkligen som var i små portioner Vi mm, gick yes, dit ner mm. Sen när hon låg på intensiven så var det mycket mer Men det var ju mm. fortfarande så Ja men att det vi ner var ner några gånger om dagen ja. Fick en liten Doris dos liksom. mm. Ja nu skulle gå ner till Doris ja, det gör så. Var... Resten var vi uppe på familjeavdelningen Med ett stort liksom, ljusrum, Stor tv Det var fotbollsVM mm. vm ja, och, det, var och, det var de här dagarna när mm. eh, Victoria och ja, eh, Daniel, Daniel Skulle gifta sig Just det. Hon blev ja. sjukt den 17 juni Ja och de, och de gick till sista 19:00 de blev skjuten tror jag säga men mm. <laughs> vem blev skjuten mitt i allt det här? Mm. ja ja den andra ser det nästa Det men det förstår man ju att att, det, att vara där del ser det ju helt inaktivt alltså så mm. man är ja. bara att man sitter där ensam med sina mm. tankar och sin mm. oro att det är inte nyttigt. Nej, men så är så mycket maskin och det pipar ja. hela tiden. Även om det är så här, är ingen fara. Det betyder bara att någon viss medicin i slutet ska fyllas på. Fast man är ja, man, man, som en, jag vet inte, som ja. stressad, kränkt, jag inte, något, något väldigt stressat. Mm. Nej, men så man var ju den en liten stund och... Ja, men det var, jag vet inte, ja, jag tyckte det var... Mm, jobb, det var jobb, jobbigast där när hon var där för också så här vi måste du var ju men det var ju nä samhällsklass när grimma och ja det så hon kunde börja så... få ont där märkte man liksom ja. för att hon hade sår av det här spyrde åt ja. inte såg inte upp näring bara så ah. Men hon var vaken nu. Nej. No, ja, då gjorde så här den här alltså de, hon var liksom aktiv nedsövd av mediciner då. Och sen så a ja, liksom försöker man trappa trappa ur det liksom. Mm. Så att eh, om ja, det var ju något om hon åt den här pigelinen. Då Precis. Alltså det här... Jag fick hålla henne efter två ja. veckor. Typ. Det var första jag fick hålla henne. Liksom. Då var det också så här, ni ska få hålla henne ikväll. för att komma ner vid skyld. Plötsligt liksom. mm. vi fick vi hålla henne. Det var Det var helt, helt hon, hon bizarrt. Någon ville äta pigelin. Hon ja. sa... Rrr, rrr, rrr. Bara, okay. Hon tog alltså... upp sina, i det läget, helt kroka händer. av. De var helt stela av det här... Vet, jag menar, giften liksom mm. svullen och, och och ville ha lite piglin. alltså mm. det har jag aldrig varit med om något någon liknande mm. ja, jag vet det var ja har det ja, som var, var så mycket kärlek så att, oh. hon var där tio dagar på ja. intensiven och, sen... och under de dagarna så åkte vi in på en tryckbehandling alltså att man åkte in till en eh... tryckkammare. Ja, tryckkammare precis, vi åkte in i en stor eh, cylinder eh, först med varje doris och en sköterska eh, och eh, där är helt enkelt eh, eh, lufttrycket väldigt högt vilket gör att eh, blodet lättare kommer fram i en eh, i, i fina ja. finare Man kallar det som en sårbehandling. Om mm. man har diabetiker kan göra sånt där. För om man har svår, svårt att läka sår. Eller... Så den måste ju inne varje dag i tio dag, tror jag. Några timmar varje dag. Tills fick vi åka dit. Mm. Du var inne, eh. och jag var aldrig inne i det. Nej, jag åkte in. Eh. Och det här det byggdes upp hopp kring det här för att då skulle blodet lättare kunna komma ut till de lämnarna som höll på att dö. För att det är det som hände med både kallbrand och minimkocker helt enkelt. Att, eh, blodet, men blodet, blodet slutade syresätta eh, lämnarna längst ut liksom. Mm. Extremiteterna. Precis. Och då, så jag åkte in i den här och det var som att du vet, man fick ja, så här, lock för öronen. Och, ja. för det där, som det var vara 18 meter ner under vattenytan. Precis. Det. Eh, och, eh, det gjorde vi i några dagar där på, mm. på eh, Bivan sen flyttades vi från Bivan ja hon fick ju lämna det var också så här, det är ju ett, ett friskastecken, hon kunde andas själv ah. då ligger man inte på, på intensiva längre eller på respirator mm. så då var hon ju starkare så då blev vi flyttade till vanlig avdelning men lite Jätte jätteångestladdat eh äcklig avdelning, liksom. Mm, en helt vanlig avdelning. Specialavdelning. Ja, ni har, det, gått, jag har gått igenom... Gått ner från lyx... Ja. Äh, det första är så otroligt zip och sen har man trappat ner till Men det. vanliga, mm. dödliga. Mm. Ja, man det fick kan sköta det. sig själv mer och mer också. Ja. Vilket var skitläskigt. Och då... När vi kom till den nya avdelningen... Vet, då, och, och då vet jag att vi... Det var inte så många kvar i Stockholm. För Plötsligt skulle vi laga mat själv någon gång, eller... Mm, ja, men din mamma var ju kvar och din syrra. Ja. Eh, Silla... Jo, men min syra Fia, var kvar också. För jag ringde henne och hon, jag, jag, Nej, då Vi fick byta kök. Det var det som ja, var det jobbiga. Det. Mm. Från den här familjevåningen liksom, som är för de... De, de är bäst sjukdomar liksom. Mm. Ja. Ja. Vi fick vara där. Ja. Och sen så var det bara liksom en normal patient. Komma till en vanlig avdelning med bara ett helt normalt kök. Mm. Där man delade. Ja, men vet, man fick ta ner allting och det var så här. Här fanns inga, Nej, det, var det, var, det var som ett skitjobbigt kollektiv Där man ja. inte kände någon annan mm. Dålig stämning mm. Fast man inte träffade någon mm. och, man kunde inte kunde liksom, och man fick ha respekt för alla för att alla Men och sen var det också där Där nere så var det också också de, var inte så, all... på så var det nästan alla Det var ju bland annat en hel del som fick åka hem Utan sina barn mm. Men här var det lite mer vanligt ja. Bruten arm och så Nej, sånt inte Nej, inte just okay. på våran av det Utan det var hjärnskador vi var på Men var det? Ja så det. det var, det. Så att det var liksom väldigt allvarligt Men det var väldigt, alltså, det var, det var väldigt tydligt hur och, och det tror jag var medvetet Att nu skulle vi klara oss med själva mm. Mm. För att eh, ja, men Vi måste lära oss det också På något sätt mm. Och ta hand om våra sjuka, eh, våra för, sjuka ja, barn en, en av oss var ju trodde att vara där Sova där mm. i rummet Vilket också varligt. Jag ihåg, för hon var Vi var ju bara där tre, tre dagar tror jag mm. Och eh, jag kom ihåg, jag sov där en natt i den här soffan och hade så konstigt. jag fick så här mardum att var död, de döda barnen var där som hade dött där på sjukhuset. Mm. Alltså det var ju väldigt så här inte för att jag är så här, vad heter det när man är så här men, Ja, precis. Men, men man kunde, jag tycker ändå så här han sa det när Gotlandspappan han sa det mm. som man känner att det är väldigt mycket sorg här i huset. Man, man, man kände mm. det liksom, det är ett barnsjukhus här mm. är sjuka. Men sen mm. också väldigt mycket glädje såklart. Mm. Då, då var vi bara där i tre dagar på tredje dagen så fick vi träffa ännu en gång, gå in i dessa rum med dessa läkare och sjuksköterskor och bla bla bla bla bla, bla sitta och lyssna på dem. Eh, och då så var det två läkare Var hon hjärnor eller medtry, ja. neurologen. Och hon var så hon är nörd, ja. mm. Mm. och han som hälsade som en budist, han var ortoped tror jag. Han jobbar med ben. Jag man att är ortoped. Det mm. ja, borde ju mm. känna till som det. Okay. Så vi fick träffade... ja, ja, träffa dem och då hade de där återigen allvarliga. Det var, all... Alltid, det var så allvarligt lite tiden. Och så sa de att det kommer skickas till Göteborg imorgon. Vi har bestämt. Liksom, allting är klart. Och det kommer bli amputation av. Ja. Då visste de inte hur mycket eller hur lite. Men fötterna kommer att amputeras. Kom de gav upp tryckkammaridén mm. kan man ja. säga. I, I det läget. Mm. Då bröt jag ihop. Ja. Kan jag säga. Mm. Inte för fötternas skull utan för att vi skulle flyttas. Mm. Där blir det ditt hem det här på. Ja, vi mm, stadgade. Ja. Ja, ja. jag vi mig direkt mm. till något nytt ställe liksom. Mm. Jag bröt inte alls ihop ja. och jag typ besvärade över att de var så otroligt allvarliga och bistra detta. och jag var lite så här, okej, kan vi göra det nu eller när mm. kan vi amputera? Eller när, när kommer det att ske? jag kunde inte överhuvudtaget känna minsta sorg över detta. Jag kommer att ringa till min pappa efteråt. Och då bara han totalt ihop i telefonen och bara så här skylkade, och jag satt med duren och bara... Och jag kände så här, okej, okay, jag är inte i samma värld som alla andra. Mm. Jag fattar ju, det är klart. Det är inte bra att amputera. Men jag kunde liksom inte... Jag kunde inte förmå mig och liksom... Jag kunde, var jag kunde inte vara med. Allt plus efter det ja. som han har varit med om. men jag var såhär... Men, men... Vi har ju henne, liksom. Mm. Men... Men man var ju i olika... Ja... Nej, men sen, Dagen efter då fick vi åka hem. Det var en väldigt jobbig resa. För då fick vi åka först ambulans till, till Bromma flygplats. Och så skulle vi åka det här lilla flygplanet som var min en miniatur sa alltså, så att dock kan komma ja. feeling. Propellerplan. Ja. Ja. Och så var hon jätte... Hon var liksom hon hade så helt. Jag tror det fanns fyra platser i, i ja, planet. Ja, alltså, verkligen lite. Och lite. Jag kaffe och saft också. Ja, men, och, så, och, och Doros var ju så här, hon hade liksom ont och hon hade jättemycket slangar och liksom en förflyttning av henne var ju jättebesvärlig. Mm. Man skulle flytta flytta med en barnbilstol. Det var ju helt, ja oh, det var så. Och sen flög vi till Säve. Och så fick vi åka ambulans till Öst, till Dottersiduös. när vi kom satte ambulansen mm. i Göteborg, mm. då kunde jag känna att ah, okej, okay, det här är skönt. Mm. För de ambulanskillarna Mm. Var så mycket göteborgare. Ja, vi kör i Torslanda liksom. Ja, mm. jag satt och köpte lite. Sa, Fan, fotbollar, jag vet inte. Pratar vi i Arsenal, kommer jag ihåg. Mm. Eller engelsk fotboll. Och det var sådär, ja I mean, okay. I mean, I mean, men okej, ja men... Ja men jag... Man är hemma liksom. Det var först då jag lite... Jag var helt förtvivlad över den här flytten. Det var... Mm jag har hållit upp med man. mordet ganska länge innan mm. innan det med, med allting liksom. mm. sen den här jävla köttbiten i Västervik på, eller har gråtit tusen gånger sedan dess men hur eh. har mycket grät man, det, där, det är ju liksom om man att man gråter men vad? jag, mm. men jag, jag är... vet att jag grät när vi flyttades från Ekmont till till eh, Bivan så, så ah, tycker ja. inte alla hälsa på som de ville. Det var väldigt mm. liberalt i början. Alla, vem som helst fick komma in som vi bestämde. Mm. Mm. Mm. Vilket var så underbart för oss. Men det var ju också för att, ja, här kan vi inte hur Ja, det var. men exakt. Mm. Det, var, det var det det berodde på. Och sen så plötsligt fick vi inte det längre. Och jag var jättearg på hon som fick meddela det här. Och det var Veronica mm. som sa det. Jag, jag tyckte hon var helt fruktansvärd. Men det berodde ju såklart på honom. att just det att, ja men, nu måste vi börja tänka på hon nånsom vi ska inte ta in några bakterier och andra där också liksom. ja, ja. ja ja jag var också så jag tycker jag förstår jag förstår vi upprörde det jag var jag var ja jag var, och, och sedan då jag var så fruktansvärt arg på dig ja, ja. för du satt liksom så ah men sju åtta läkare sa en sak till mig jag var jättearg på det och frida höll med dem först vi har ju pratat såhär, men jag höll ju med dem för de gav oss så här. Jo, men du, ja, har, men du hade ju och, rätt då. Ja, det var precis. inte så, ja, men jag sa. När ju... de sa så här: Ni får få en sluten krets av typ tre personer som får hälsa på Doris mm. nu. Och ni får välja vilka det är. Och jag kände bara så här: det, det är väldigt idiotiskt att ge en person i den här situationen ett val. Jag, det har man inte kraft till. Liksom. Så jag tyckte bara: Okej, okay, för då var det du och jag och typ mm. din mamma. Liksom. Jag, jag, jag, kan inte, jag kan inte gå i... Jag kan inte diskutera detta. Liksom. Men var det tre inklusive er? Nej, nej det var bara vi. Ja, ja, så, inklusive också. Ah, just, så precis. ni skulle välja en. Om, ah, om inte ah. John skulle rycka eller du skulle rycka till ah, förmån för... Jag vet inte vem, det hade varit. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag var helt extremt upprörd över det här. För att det var på något sätt min... Just då hängde upp liksom min tillvaro på att alla kunde komma och gå. Ja, men det var ju väldigt... Det var ju otroligt... Du vill vara som en världens största familj. Vi var familj. inte ensamma. Det var så, jag, säger bara, jag, jag, jag, jag hatar att ge tips. Men jag måste ge tips. Vilket jag måste nu. Hamnar man i en krissituation. Bjud in varenda människa du känner. Alla. Sluta inte. Stäng inte dörren. bara Bjud in. Det är hur värdefullt som helst. För alla, det är liksom, då, då, då orkar man jättemycket. Mm. För att de, alla finns där. Och, och alla... Och plötsligt Arigt. tog de bort det här från oss jag. Från och så höll Frida med. <laughs> mm. men det fanns ju helt rationella anledningar till det här. Men jag, jag kunde inte för mitt liv begripa det då. Mm. Jag kommer ihåg hur jag skrek på dig i alltså, familjer. Jag var, jag var arg och ledsen och förtvivlad. Mm. Ja, det var väl liksom... Ja, det, var... Ja, men det var lite som mm. alltså, att man får kritisera mig gärna men gör det inte inför som gudfaren säger i... så här. Mm. några outside the family. Nej, precis. Nej, men just att... Han var väldigt tydlig hur man hängde upp sig på banala ja, små saker på något sätt. Ja, men faktiskt... ja har ni var kommit till Göteborg? Ja. Till eh, Dr. Silvias bankhus mm. Till, eh, vad var det för avdelning? Kirurg. Kirurgi. Mm. Kan det vara ett av. Ja. Låt det låter ja. väl mm. Och då visste de ju att vi skulle komma och var insatta. De visste ju så här. Så jag måste säga när vi kom dit det var faktiskt helt fantastiskt. Ja. Underbart. Dessa, de bara, det var som kommit till en stor famn. Ja. Mm. Och, och jag kommer ihåg att hon, heter hon, den här unga tjejen? Jag bort vad alla heter så älskar ja. älskade Doris. Ja. Det var hon som lärde Doris kanin... Ja, precis. Ja, ja. Är en vanlig kanin. Mm. Vanlig men ovanligt fin. Ja, men för då, då när jag fick vårt rum så gick hon och hämtade leksaker. Och ibland en sån här mobil och satte upp ovanför hennes säng. Och jag kom ihåg att jag var att hon, hon kan ju inte leka med den. Men då började Doris såhär, typ direkt leka med den. För det var liksom så här, det var, det var då hon, Doris började komma tillbaks. Liksom. Mm. Och sen, sen alltså, jag minns de veckorna där bara som... Jag var bara så mycket mm. lycklig hela tiden. För hon gjorde framsteg hela tiden. Man, hon kunde sitta. Hon kunde leka med en boll. Hon kunde börja jollra. Alltså hon här. sa boll en gång där. Ja. Första ordet på något sätt. Ja. Men jag, var så här, den här första dagen. Förutom hon. Oh, man vill ju minnas allas namn här. Ja. Alla var ju exakt lika betydelsefulla. Det var ju så jävla underbara människor. Men eh, det var en äldre kvinna där. Alltså... Så, som också var så här. Ja men det här med att nu var vi i Göteborg. Vi kom in där och kom in öppnade och öppna dörren så här. Oh, Hallå. Ja, och, och, oh. Hur mår hon då? Har hon bajat idag eller? Det <laughs> <laughs> jag, jag älskar dig. Jag älskar dig. Nej, hon har inte bajat idag. Men vad hette hon? Hon var oh, jag älskar också henne. Hon här, Gunnit. Gunnit. Ja, men, Viva. Ja men typ ja. Mm -hmm. Ja men sen var vi ju där och det var ju faktiskt Ja men jag tyckte det var ju väldigt skönt att komma hem Alla var på, man var hemma Alla kunde komma, sen var det bara besök Och sen, ja vad, vad, vad, man var där och då, och då också när jag kom till att Jag kommer ihåg eh, hon den här Hon som var en hem typ Som var väldigt såhär barsk Och ja eh, men nu är det ju dags att sova hemma En av er på natt Så jag orkar med det här också och då, jag tyckte ju bara, mm. vi ska sova här båda två Men hon hade helt rätt mm. Det var jättebra, vid, så då bytte vi varannan natt liksom. Vi var ju det var där Det var en av de kvarna jag gick och träffade er På mm. eh, Krogen ja, men Jag minns det När ni, när ni kom hem med att Man kunde komma och äsa på mm. Vadå, du hade din, du hade, du hade John också hade moppe mm. Ja, Eller, ni minns ju det Lånemoppe körde som en jävla kärring men ja. det var en... Ja, en men det en, var så simpel, för alla som bara du fick låna någon mm. moppe, vi hämtade mat på deras restaurang varenda dag, folk kom upp med frukost och så... Ja, men jag, fick jag, jag kunde verkligen så här känna så här det finns mycket ondska i världen men jag kunde säga att det är ingen tvekan om att människan är mycket mer god än ond det goda är så oändligt mycket större än onda. Så är det ju. hela den sommaren på något sätt mm. den är inte slut eh, än ju, men men det är ju rätt också den bästa sommaren som har ja, det... alltså det, det, det var så mycket det, det, så fantastiskt det, den... som hände. Det är det värsta och det bästa året ja. i mitt liv. Det kommer alltid vara det. Om inte rätt ska det hända igen. Det är ja. men det är mm. Nej men så var vi där. Och och, och jag tror att vi var där fram till jag tror inte om vi var amputerade förrän 20 juli eller, eller om det kanske var strax innan min föd Jag vet inte, vi firade min födelsedag där på ja. sjukhuset med övriga familjer ja. och då var det också så här. De, de, de, hon var ju på operation hur många gånger som helst och då tog de så här tog ut prover ur benet för att se hur mycket hur mycket finns det som är, är levande man ska säga, mm. hur mycket ska vi ta bort och inte och så här. de tog lite i taget där först då tog de, tog de liksom stack ner och tog ut köttprover man ska säga, se mm. hur djupt mm. hur djupt är det dött man ska säga en Hur biopsi. Ja, är det honom, ja, det tror jag att det var så. Och då eftersom hon var så liten och man inte kunde, så, måste hon, så hon var ju i en sån här narkos ja, jag vet inte, 20 gånger kanske? Jag vet inte. Ni var ju stammisar där mm. ja, men det, var det. Och det blev till slut under knäna ja. och eh, några av fingrarna på hennes Hög, vänster, högra, högra, högra mm. Mm. Och en fingertopp på vänster. Men eh, sen var det inte bara en kapa av utan fick ju ta bort vävnader. Så hon har ju väldigt eh, korta stumpar och väldigt eh, ojämna stumpar. Eh, korta, ojämna och med mycket hud, mycket transplanterad hud. Så de tog ju fick ju ta hud från hennes, hennes huvud och hennes lår och transplantera dem. Men det blev ju ändå väldigt bra resultatet av det här. Men hennes eh, eh, om, om, det, det, om ska... det är helt sjukt bara det här vill jag säga. Att ja. Det de gör är att... Alltså, de gjorde det här. De koppar av benen. Eh, när jag, och jag kommer dessutom ihåg att du frågade... Som, frågade Torsten, som mm. den läkemede. Du, förlåt, vad är den såg ni har? Eller hur liksom... Ja, men man frågar så här mm. konstiga mm. frågor men som det är, är relevanta rim, i, hur i hur just den. Ja. Jag har frågat också vad benen var det är för Ja, det frågar också den. precis det jag mm. skulle säga att efter vad gör ni av dem liksom? Och då kan jag förklara liksom mm. de ligger där det är en mm. sån liksom hade de en såg då? Ja, det ja. mm. mm. en sån Ja, en en sticksåg. Ja, mm. en, en, en sticksåg. ja. ja typ. Ja. Ja. Ja. Eller nämligen tar till kallas det någon sån rund skiva En sån här som snurrar skitsnapt en liksom cirkelsåg. Ja, kanske, Jag vet inte vad det är. Något sånt. Jag, jag, jag tyckte att själva frågan var intressant än svaret. Ja men, precis. ja, men det är klart. Det är ju att man undrar det. Ja, men det var verkligen... Och och slänger med dem i papperskorgen så här. Ja, men precis. Och, och någon bara får ta ut dem på vägen. Och... Nej, ja, det är märkligt alltså. Ja, tar de några hand om kan man tänka sig. Jag kommer inte ihåg, ja, men verkligen. Men jag trott, ja, men de tar hand om det. Det finns en speciell liksom, förvaring för det. Mm. Liksom. Så, um, kompost. Och, och. Men um, när uh, hon skulle få ny hud här. Mm. Alltså för då är det liksom helt alltså man in på köttet så är det liksom mm. bara naket. Han ingen hud. Och då går ju inte, det läker inte kroppen själv. Så här, det är, på ett bra sätt. Då blir liksom, så då vill man transplantera hud. Det han de gjorde då var att de rakar av Doris hår. Eh, och som, som är en sorts liten, liten, liten hyvel. Osthyvel, liksom. Ja, eller hudhyvel. <laughs> ja. Mm. Eh, Tar av huden, gör massa, massa hål i den Aha, just det. så att det blir som ett nät. Mm. Placera den på, på stumpen som behöver ny hud. Och det kroppen gör då är att den hud huden som är kvar, den liksom så här letar upp varandra och läker sig. Mm. Så att det blir en Alltså, det är så Ja, det är väl Ja, det är fantastiskt. Hur, hur, hur. hur testar man det första gången. Ja, det är många saker inom medicin kan man över. Men det är så fan, det är för det det blir liksom, ja. av ja. huden Och då är det bra, då det bara hade också så här lite öar kvar på mm. stumparna av egen hud och den är bättre, för då den hjälper till och liksom, ja. så så hon har ju bitar på sina stumpar som är då hennes riktiga hud och mm. lite mer. Also alltså en riktig hud är den är mycket mer elastisk än vad den här. Ja, lite mer stunden. Ja, och ja. Plus att den är mycket chockare och... Ja. och. Också om man om man om man om man, liksom man kan flytta sin hud, men en del av hennes hud kan man inte flytta för den sitter fast i köttet liksom, mm. vilket för, förmodligen kommer att skapa problem. Det är ju inte slut att säga mm. Det är det inte. Ja, Lädjen har avtagit, om man säger så. Ja. Verkligheten har hunnit... Men, men den här fyrtals. dagen, det vill jag bara, bara ja. säga, när, när hon amputerades, ja. då mm. var vi på... <clears throat> vilket för alla andra tror jag var en väldigt liksom, tung och jobbig... Eller insåg... De var i ett annat lägen vi. Vi mm. var här underbart att bli av med den ja, men vi det. sjuka delen av ja. hennes kropp som, som hade liksom på något mm. ja. sätt man kände sugit ut energi mm. av henne. Liksom. Och också så här, få läka, gå vidare. Mm. Jag inte så här, kan jag inte ta bort det nu? Liksom? Ta bort det. Så vi kan få åka hem. Ta bort det. Sy ihop. Mm. Så åker vi hem. Liksom. Och lever vidare. finns typ. i mm. Och det finns inget jag Jag tar när jag man flyttar oss till dags dator hur ser hennes liv ut idag till följd av det här? Alltså, hennes liv är ju... På många sätt som en jättetypisk treåring och på många sätt inte alls som en typisk treåring. Hon går ju inte. Hon föredrar att ta sig fram genom att kan man säga, dra sig fram på rumpan ganska snabb och Eller krypa, ja. Eller krypa, mm. precis. Mm. Klättra och krypa hennes... Mm hon. Vi har ju fått proteser sedan lång tid tillbaka. Som vi under perioder har varit jättebra med och ibland inte alls. För att hon, hennes tunna hud gör att hon får lätt sår och det gör ont på henne. Det är jobbigt att ha proteser. Mm. Det gör det som inte Om vi hade en bild av att amen, så fort det kommer bli bra när hon får proteser för då kommer hon, då kommer det vara som vanligt i Så som att man tar på sig skorna liksom mm. Men, så är det inte riktigt nej man inte alls det, för, nej. Det, är ju, det är ju komplicerat att inte ha sina egna fötter liksom, så mm. är det även om proteser är jättebra bättre och bättre och bla bla och jag har ju letat upp väldigt mycket folk som har den här typen av amputationsmångar och då generellt så här, nästan alla går ju på proteser de är så kallade gångare men de har ju rullstol också. Och det är inte så att man ger sig ut på en tre kilometer lång promenad. Nej, inte. man har det i, under perioder liksom. Ja, vi, jag tror att de, de jag har pratat med de har det ju hela, hela dagarna liksom. Men de har ju rullstolen också liksom. och, och det är också så väldigt krävande att, att det tar mycket mer energi att gå med proteser. För det är det tyngder som, du kan ju tänka sig ha ett kilo på varje fot så du ska bara med dig hela tiden liksom. Och sen så måste du kompensera med massa muskler som du inte har så du måste använda höft och rygg och så man kan, det kan vara ganska slitigt och sen också om man får skavsår och det är också så här, jag hänger mycket på vad det, är för, vad det är om det är varmt eller kallt om jag menar kroppen sväljer ju och har man, menar, är, om man har skasor då tar man inte på sig den skon som man får skasor av och går, det gör jätteont liksom och sen eh, eh, så de, har, de, har, de kombinerar och har både och jag har inte hittat någon som bara kör med, om man är dubbel, dubbelbensamputerad mm. och sen är det också det att hon och, jag, jag, jag är helt om att hon kommer gå på sina proteser det kommer vara hennes hon kommer ha, kommer ha en kombination liksom men hon är så liten nu kan inte se, se fördelarna med det ännu. Och eh, hon har så korta stumpar. Vilket mm. gör det svårare. För då blir det mindre yta att sprida ut belastningen på. Det är som om man tänker sig att man står på händer. Eller om man ska stå på fingrarna. Det är mycket jorda som på fingrarna liksom. Man måste, så här, protesen måste så här, Då bygger man protesen så att den sprider ut belastningen. Så, så att liksom, trycket, trycket kan inte bara komma rakt ner. Liksom. För det gör jätteont. Ja men det enda punkten man kan fixa det med är typ hälen. Mm. För, för att hon har extremt tjock hud där, men Doris, eh, alltså om alltså det kan vara ett, två centimeter hud på hälen, eller i alla fall jävligt liksom, grym hud där, jämfört med Doris, det är liksom en millimeter mellan ben och, ja. alltså det som att hon, alltså för oss andra människor men. så skulle man kunna tänka sig att om man står på en järnstång med sina smalben, mm. Mm. Men det kommer väl härdas också? Med ja, det kommer det. Ja, men just det hädas nog inte jättemycket. Tror jag. Alltså, jo, men huden kommer ju härdas. Huden, ja. Ah. Men, men huden ah, blir ja. ju inte mycket ja. tjockare än... Alltså, det, det, det, är, det är ett mm. R. Och det, mm. det kommer aldrig vara mer än ett R. Och sen så eh, kanske det kommer härdas i den meningen att det inte blir sår på det. Men, men det, det kommer aldrig bli en stöddämpande funktion Nej. av det r för, för då måste man flytta den belastningen högre upp. då mm. på och, och, Hon har ju haft sådana här alltså, proteser där, där hon inte kunnat böja knät. Då. Mm. För då Och då har man också kunnat sprida ut belastningen på låret. Liksom. Men det är mycket lättare om man kan böja knät. Så att, ja. Hon har inte optimala stumpar. Också, så. Mm. Det bästa rekommendationen om man ska amputera. Då ska man ta där det som tjockast på vaden. Där det finns så mycket, mycket fettfärdar som möjligt mm. Få till en jämn och fin stund Och gärna ta hälen och sätta längst ner Då kan man i princip Spara hälen om ni ska amputera er mm. Mm. Nej, men, inte nej, nej men just så här, för ja, amputationer är ju ofta så Att man är olycka, att man är någonting. Och att tras, alltså, huden trasar sönder mm. Så, då, så det, är de, det är väldigt vanligt Att man har en ojämn stund Och det är mycket mer komplicerat mm. För då det är det lättare att få liksom skavsor Och okay. inte jämnvikt hos dig jag minns när jag var hälsad på Doris på sjukhuset där när ni var på, här i Göteborg så då hade hon när hon hade amputerat ganska nyligen för hon hade ju bandage på sig och så var det där och så vi sjöng och hon skatta och höll på och så jag vet inte om hon skulle äta någonting eller om det var att hon skulle klia sig men hon skulle göra någonting med sin hand mm. som då var inredade i bandage och försökte sig på det jag tror att de skulle sig i ansiktet gjorde det, märkte att det här går inte så bra och då vid en punkt så tittar hon på sin hand så här lite, som att vad är det här, vad vad är det som har hänt med den mm. och så ja, så struntade hon i det, så gick hon vidare att vilket var en fantastisk syn att hon förstod ju inte. Alltså, så här, hon, det var, hon, hon accepterade det på en sekund att det här är så. Mm. Mm. Eh, I och med att hon, hennes, när man är så liten så minnena är ju inte som det är för oss. Hur är det nu? Har hon, nu pratar hon ju jättemycket och sådär. Har hon. Vet hon om vad som har hänt. Eh, eh, i, nej, inte i, hon vet att hon mer att hon på än sjukhus. en konkret mening. Liksom, No, abstrakta tanke som att amen, jag hade kunnat ha ben det är inte hon det tror jag inte hon kan Nej. tänka än det dröjer nog någon ganska lång tid innan man kan omfatta den mm. Mm. alltså ja. men du hade kunnat vara en om jag ska tänka, jag hade kunnat vara en kvinna om det bara hade blivit en annan kromosom men, ja, precis, alltså, det, är, det är en krånglig tanke ja. liksom okay. Mm. Men hon jämför sig inte med, jag tänker, när hon är på dagis förskola och med andra barn. Det tror jag verkligen hon gör, men, men hon reflekterar inte över att... Äh, att hon saknar något. Nej. nej, om jag bara hade haft typiskt, utan det nog snarare, Man, det man gråter när man inte kommer fram. Jag vill det, mm. men det kan jag man inte. inte. Det behöver man läsa ja. Och Det kommer bli en helt annans sorts tuff period. Eh, att, att speglas. För hon kommer ju ha sorg av det här också. Kanske. Det vet Va? man inte. Nej, det vet man inte. Men, men, men jag tror att hon kommer ha tid när hon liksom verkligen jämför sig med andra. Mm. Och eh, Så som vi alla har gjort säkert, kanske inte du ens. Men alla andra <laughs> Nej, människor. Det är en frågan att ja. jag. Ja, jag tror jag jämför. Jag är ju mallen. Ja. <laughs> visst känner jag igen det här. Eh, men så som alla gör. Eh, och, och i den meningen så kanske det inte är helt omöjligt att hon kommer tänka att eh, men jag önskar att jag hade... istället Ja, hon kanske kommer tycka att liksom, mina bröst om de var så annorlunda eller om mina ögonbryn var bättre ja, eller whatever. Ja. så kan det vara men, men det finns ju i alla fall en risk att eh, det, eller vissa möjlighet att det kommer vara just hennes fötter hon fokuserar på mm. eh, och, och det kommer vara tuffare att ta för oss än om det är hennes ögonbryn tror jag mm. <laughs> för att helt enkelt vi ser vår egen ångest i det. Mm. Ja men precis, man vet, man vet inte jag, jag, jag tänker så här. det är inte alls säkert att hon kommer det är klart att hon kommer reflektera någon gång över att hon kommer att veta det. Jag blev sjuk en gång och jag höll på att dö och jag överlevde och jag blev av mina ben liksom, Eller mina fötter. Men det är inte säkert att hon kommer. Det är lite som att, åh, varför har jag inte tre armar liksom? mm. Det är svårt att... Men jag vet inte, men det är klart. Men jag menar, det är ju Det är jättekrångligt och, och det är krångligt för oss liksom. Jag har ju en helt vanlig vardag men också så här extremt krånglig liksom. Det är jobbigt. Det är, mm. det är jättebra att ha fötter. Mm. Det är jättebra att, ha, att ens barn har alla sina lämbar. Liksom. På andra sidan så kommer hon ju aldrig veta något annat. Nej, precis. Det Utifrån sig själv, men hon kommer ju se normen. Ja, ja precis. Det klart kommer. Och det är ju för oss är ju ja. det att man, om vi redan tidigare kanske varit reflekterande över vad som är norm och inte, så är man ju verkligen det nu. Mm. Men det är ju verkligen så att man, man möter ju normen hela tiden. Mm. Blir väldigt tydligt, alltså i allt liksom. Mm. I vad är en kropp och hur ska en kropp se ut liksom. mm. Men Jag tror om roligt så tror jag att hon kommer klara det riktigt riktigt bra. Mm. Jag tror också det. Jag är verkligen mm. så här, och det har jag känt hela tiden sedan när hon blev amputerad. Allt har allt varit högst Hon kommer få ett jättebra liv. Jag är inte orolig för att hon att det här inte kommer gå bra. Men det är otroligt kromligt och, och tråkigt och sorgligt och mm. liksom, inte, inte önskvärt att man säger så. Det är det ju inte, liksom. Det är, men samtidigt så är det som det är man får bara men det är också så här det är det, är, det, är, det är, kan, man kan inte heller säga leva för att allt kommer att bli bra när hon blir vuxen. Det här är ju Dagligen Det här är ju dagligen är, det, är det är vi med detta liksom. Och hon mm. också, men hon har ju, hon har ju precis bara när hon var så sjukis var hon nedsöd hela tiden. Och sen har hon i princip varit glad, egentligen. Liksom. Mm. och inte, varit väldigt lite smärta. För det de är allt med så några för att barn inte ska ha smärta, så. Här. Så hon har, jag vet bara en fåtal gånger när hon, har, när hon skulle lägga om sina CVK och såna grejer på henne, mm. och då var det lite så jobbigt Men så, så att hon har ju, liksom inte, hon har inte heller något, några dåliga upplevelser av på sjukhus när vi åker på sjukhus. Tycker, tycker hon att det är roligt, liksom. Mm. Så det känns som hon är väldigt, så här, väldigt befriad i detta. Utan det, det blev så liksom. Så jag tror också att hon kommer... Det är hennes, det är hennes kropp. If happy little bloomers lies beyond the rainbow, Ja, det var historien alltså om Doris och hennes intensiva år 2010. Tack för att ni berättade här, John och Frida. Mm. Eh, och, och min och lyssnarnas vägnar också. Det var väldigt, väldigt eh, spännande, intressant och eh, kul och hemskt. Och på alla sätt vis att höra det det är skönt att få berätta. Jag känner att jag också har fått uppleva lite, för att jag, mm. man är ju inte helt med på banan eh, om vad som har hänt. Nej, nej, jag tycker inte om. Jag tycker om att prata om det. Jag tycker verkligen. Jag vill, jag vill, jag vill prata mm. om det mycket. Mm. Och jag vill säga så här. Det som jag kände så här, ja, men man, allt som händer i livet, det formar en och det är en Och jag kände så här. Eh, och kan känna det nu också? Men jag kände väldigt intensivt 2010. Jag kände så här. Det enda man kan göra, det är att leva. Amen. Mm -hmm. Hmm? Med de orden så tackar vi för oss den här veckan Ja det vi faktiskt Och vi, nu är vi tillbaka mm. med råg. Ja oh, det faktiskt Nu är det jag som tar epilogen här Det känns ja, det naturligt, jag det. Det känns naturligt ja. eftersom den här eh, Kära, kära lyssnare Det kommer bli mycket mer eh, Aftoncast eh, I höst med oss Och vi kommer eh, röra oss med högt och lågt som vanligt Fortsätt lyssna Vi finns på aftoncasten.wordpress.com Och ni kan också eh, Ladda ner oss från iTunes Där kan man också prenumerera rekommendera. Eh, gilla oss gärna på Facebook också. Så håller vi kontakten. Eller vad säger ni? Ja, men det gör vi. Ja, verkligen. Ha det gatt så länge. Hej då. Hej då.